від того особистого, власне вашого, що я зможу витягти з вашої свідомості. Я не знаю. Ви не маєте нічого знати. Я навмання обрав древні біблійні імена, якими вже й не послуговуються. Вам дісталося ім'я Єлисей. Ви не проти? Мені не було з чим порівняти, та я не мав жодних асоціацій із цим іменем. Тому і не заперечував. От і чудово. А Візьміть, будь ласка, картку і почепіть на одяг. Інші вже теж мають, так ви швидше їх запам'ятаєте. Зараз можете йти снідати, і прошу чітко стежити за всіма образами та іменами, що спливають у вашій свідомості. Повідомляйте мені про все. А вас? Звертайтесь до мене лікар. До слідчого просто слідчий. А до моїх помічників – санітар та санітарка. Не хочу, щоб наші імена також вас заплутували. Добре? Я кивнув, зрадівши, що можна не мучитись з вимовлянням слів. Ну, йдіть. Мені ще потрібно поговорити з наймолодшим із знайдених. Я повільно підвівся та вийшов з кімнати в коридор. Дивився на причеплену картку Єлисей. Починав до цього слова звикати. Єлисей. Єлисей. «Єлисей!» В залі я одразу попрямував до столу, де сиділа білявка. Тепер я розумів, що Соломея, то її нове ім'я, і воно мені вже сподобалося. Я сів навпроти неї та подав руку. «Єлисей!» – промовив я ледь-ледь. Вона ж лише вказала пальчиком на картку. Я напружився, щоб продовжити розмову, але дівчина підвелася та важкою ходою пішла в бік столу, на якому санітарка вже розкладала посуд. Відчувався приємний запах манної каші. Мене не збентежив вчинок Соломеї. Почуваючись вкрай знесиленим, я все таки намагався пройти за нею, хотів сісти поряд. Однак Бородань зайняв бажане місце. На його карці було зазначено. І, Фай. І Я одразу це ім'я не злюбив. Воно видавалося якимось складним, доки я не побачив картку на сиротці старшої жінки, що сиділа з іншого боку від Соломеї. Там було іще довше слово. «Ізавель». Мені довелося сісти навпроти Соломеї, оточеної «Іфаєм» та «Ізавеллю». Я озирнувся, щоб розгледіти, наскільки складніші імена в інших – та побачив, що до мене прямують чорнява Даліла і білявий велетень Рувин. Майнула думка, що цим двом пощастило значно більше. Вимовляти такі імена легко. Ми всі мовчки почали їсти кашу час від часу, поглядаючи на картки одне одного, коли за кілька хвилин із кабінету лікаря до нас вийшов, як виявилося, чемпіон конкурсу складних імен, малий із написом на картці Авес Салом Коли він сів за стіл, мені здалося, що він із якоюсь заздрістю подивився на мою картку Вловивши його погляд, я зрозумів, що добре бути Єлисеєм Після сніданку всі розійшлися до своїх ліжок Я теж, Саломея мене демонстративно ігнорувала А інші на сії давньоєврейських імен мене не цікавили зовсім але постійно відчувалася слабкість в ушому тілі, про яку забував лише на мить, коли дивився на свою біляву соломею. Мені чомусь хотілось вважати її своєю. Напевно, так діяли страх і туга через відчуття самотності і усвідомлення, що в цьому світі нічого свого не маю. Навіть моє ім'я насправді не було моїм.